От такі бої німцям, як у Сталінграді, на Курській дозі, і затягти отак блискавичну війну. Навіть змусити імперіалістів Черчилля і Розвельта воювати проти імперіаліста Гітлера. Та нічого. Повернеться фортуна обличчями до німців. Німецькі учені, як пишуть газети «Доброволець» і «За Родину, Ось-ось винайдуть нову грізну зброю, що спопалить Червону армію. І крізь фронт рон війська фюрера знову підуть на Москву, докінчать більшовиків. Усіх росіян не переб'ють же. Потрібен буде місцевий правитель з руських. Ним і буде власов генерал. Жукову без власова туго. Не та у більшовиків тепер стратегія, так кажуть навіть німці, дістатися ближче до генерала Власова і подалі від партизанів і фронту. Такі були наміри у маменька Кротова. Ще півроку тому він би сам не повірив, що колись маритиме школою пропагандистів що її створив генерал Власов під Берліном. Життя! І все через отого капітана Кротова, жалюгідного ревнивця, і женився собі на здоров'я, похудішила бота Лілля, якби побула з мамоньком. Він облизав губи, і простяг руку, щоб йому ще подали пляшку. «Ви що, пане Кротов, посвітлішало на душі?» спитав Пеньковський. «Кротов я, але зараз не пан. Теж мені здивував самогон. Я з оберштурмфюрером Бондерліхом пив кюннель. «Ром! Мадярський коньяк, похвалився Кротов. Перед очима зринули перші вбиті – Охрименко і Овчаренко. Скільки після того вересневого дня доводилося стріляти? Навіть в ту робочу силу, що не хотіло залишати рідні села і їхати на лінію оборони. Але ніхто так не запам'ятався, як оті два червонофлотці під Синявином. Краще б вони пішли разом зі своїм дружком радистом на запрошення підполковників. Це ж зі штабу Синявинської дивізії напишуть у їхній драбівський район на Україні, що хлопці пропали безвісти. А може, і смертю героїв. Охрименко ще встиг подивитись на маменька своїми величезними, як у бичка з поволокою чорними очима, у зіницях яких мамонько побачив і своє обличчя. Кротов заплющив очі і знову здригнувся. Всього його, які тоді пронизують Охрименкові очі. Кротов затулився рукою і прошепотів. Згий, маро. Ну вже отак і будеш переслідувати. На те й війна, щоб убивати один одного. Кротов повертів пальцем у лівому вусі і раптом почув далекий гуркіт моторів. Мабуть, німці летять на Ленінград сказав Пеньковський. От таке сказав. Для таких польотів у них є аеродроми поблизу фронту. Відповів колишній шифрувальник, який добре знав дислокацію німецьких аеродромів, бо служив у частині, яка мала першу засікати в небі літаки і навіть розпізнавати їх, щоб повідомляти зенітно-артилерійські дивізіони. Це Дуглас. З Ленінграда. Точно. Як шарахне бомбами по нашій клоні.